А.М. Аркуші макулатури Була дуже несправедлива, моя люба, мила товаришко. Ні, ти для мене більше, ніж товаришка. Ти моя вірна сестра. Я тебе замало любила, замало довіряла тобі. Аж тепер я відкрию перед тобою своє серце, Аж тепер, бо знаю. князівна затнулась, зачею неї ринули сльози, і вона знов ніжно пригорнула Юлію до грудей. Ледвіго, лагідно мовила Юлія, хіба ти раніше не любила мене всією душею? Хіба ти колись мала таємниці, яких не хотіла мені звірити? Що ти тепер знаєш? про що нове довідалась. Але ні-ні, не кажи більше жодного слова, поки твоє серце не почне битися спокійніше, поки твої очі не перестануть палати похмурим вогнем. Я не знаю, з раптовим роздратуванням навіть образою мовила князівна, я не знаю, що ви всі хочете від мене. По-вашому, я й досі хвора? а я ніколи ще не почувала себе такою дужою і здоровою. Дивний напад, що стався зі мною, налякав вас, а проте може бути, що такі електричні удари, які зупиняють усю життєву діяльність, мені якраз потрібніші і корисніші за всі засоби, що їх, утішаючи сама себе нікчемною ілюзією, пропонує немудра убога наука яким жалюгідним, здається мені, той лейб-медик, що вважає, нібито з людським організмом можна поводитись так само, як з годинниковим механізмом. Почистити його і знов накрутити. Мені аж моторошно стає від його крапель та есенцій. Невже від цих речей має залежати моє життя і моє щастя? Якщо так, то наше земне існування тільки жахливий. «Недобрий жарт світового духу!» Саме це надмірне хвилювання перебила Юлія Князівну. Саме це надмірне хвилювання й доводить, що ти ще хвора, Люба Гедвіго, і тобі треба берегтися набагато більше, ніж ти бережешся. «І ти хочеш уколоти мене?» – вигукнула Князівна швидко схопилася, підбігла до вікна, відчинила його і виглянула в парк. Юлія пішла за нею, обняла її однією рукою і ніжно-сумно попросила, щоб вона остерігалася осіннього вітру і намагалася якомога зберегти спокій, що його лейб-медик вважав таким цілющим для неї. Але князівна відповіла, що саме холодне повітря, з відчиненого вікна бадьорить і зміцнює її.